Так, саме його труп зник невідомо куди. Дідько б його ухопив. А може і справді тут дідько втрутився? Бо хто ж іще, як не лихий? Ну і де ж тот предатель? Нетерпеливо спитав мисливець за шпигунами. Іван же завмер на місці, заломивши шапку на бік і здивовано шкрибучи потилицю. Він не знав, що відповісти імперському мисливцю за шпигунами. Та й справді, що тут скажеш? Може, так і справді варто усе звалити на нечисту силу? Бо як іще викрутитися з несподіваної ситуації? Поза часом і простором. Для бідолешного Степана Раковича ця запекла битва перетворилась на справжнісінький жах. Смертельний його ворог Іван Богданович – Сидів на коні, на пагорку, зовсім неподалік і нахабно, глузливо всміхався, хвацько перші руки в боки. При цьому, подумати тільки, навіть пальцем не поворухнув, щоб захищатися. Та й навіщо? Адже захищали його незліченні орди кінних драгунів і піших солдатів, котрі неслися назустріч Степанові нестримним потоком, здатним змести, безслідно злизати все, що тільки стане на їхньому шляху. Степан бився, скільки вистачило сил. Під ним було вбито півдюжини коней. Але маючи надію прорватися якнайближче до ненависного вилубка Богдановича, він таки зміг добути сьомого. Тепер, і сьомого коня вбито. Швиденько вибросившись з-під важкої туші, Степан скочив на ноги та перш за все оглянув поле битви. Чи не летить на нього хоч один вершник, якого можна було б вибити з сідла? Ні. На жаль, окрім недосяжного Івана Богдановича, на пагорку інших вершників щось не видно. Тільки... Піхотинці сунуть суцільною стіною, ворожі солдати у блідозелених мундирах з перекушеними від люті пиками, з роззявленими ротами і завитими вусами. Іване, Іване, сучий сину, я проб'юся до тебе, проб'юся, так і знай. А піхотинці все сунуть, і кожен, намагається ткнути Степанові під ребра багнетом. Ракович Хвацько рубав на всі боки, махав шабелькою ліворуч і праворуч, але потоку солдатів, здавалося, не було кінця. «Іване, Іване, ти від мене не сховаєшся ніколи, ні за що!» Вже гора трупів навкруг Степана досягла пояса, Піднялась до грудей, а ворожі солдати все сунуть і сунуть, а він все продовжує відбивати удари багнетів закривавленим уламком шаблі. А може Богданович прагне зробити нечуване? Завалити, задушити його трупами піхотинців? Ах ти ж зраднику, паскудний! Що собі надумав? Стривайно, зараз дістану тебе самого. Не припиняючи бійки, Степан спробував вилізти з вирви, що утворилась посеред гори трупів. Дертися на гору по слизьких від крові тілах справа нелегка, та ще й вороги при цьому атаку не припиняють. Але Ракович борсався, борсався і все ж поступово видерся з вирви. Похитуючись, розпрямився, здійняв догори руки. І заволав, «Іване, ось я, зараз же йду до тебе, готуйся, паскуднику, до наглої смерті». Та що це? Не перестаючи огидно всміхатись, Богданович і собі звів руки до гори. От тоді затрусилась, заходила на всі боки земля, переобтяжена вантажем мертвих людських тіл. А далі луснула вздовж і впоперек, та й почала просідати, всмоктуючи в себе і мертвих, і конаючих, і ще живих. І його, Степана Раковича, що всім серцем рвався вступити у двобій з Іваном Богдановичем, та чи встигне тепер? «Іване, Іване, це тобі не допоможе. Я от зараз...» та все дужче трясеться земля, все швидше всмоктує тіла мертвих, конаючих і ще живих. І йому теж не вибратися з жахливої трясучої пастки посеред поля. А смертельний його ворог Іван Богданович сидить собі на конику на вершині пагорка і хоч би що, сидить нагло, Глузливо сміхається, та ще й руки у боки впер. Літо 1709 року від Різдва Христового, український степ. Трясіння землі несподівано перейшло у трясіння критої брички, що підскакувала на камінчиках та на вибоях під колесами. Дзелинчала кінська упряж, і якийсь незнайомий хрипкий голос час від часу покрикував но, но. Незнайомець, що правою бричкою, сипав ще якимись мало зрозумілими, лише віддалено знайомими словами, але у Степана не вистачило сил, аби напружитись і спробувати бодай присісти. Він почувався абсолютно знесиленим і розбитим. Все тіло огидно скніло від самісінької маківки до кінчиків пальців на ногах. Ні, все ж треба спробувати підвестись і з'ясувати, що ж це відбувається.